radi kwa kuchelewa lakini tunasema qadar Allahu wa ma shaa faala lazima ndo ana kadiria mambo yanavyokwenda kwa sababu sisi kama wanadamu tunajitahidi tunapanga lakini wama atashauna illa ay shaa Allah rabbul alamin ama kilicho msulamisha ni katika nasiha nasiha ambayo ni muhimu sana sikupenda kuzungumza baada ya hutba kwa sababu hotuba ileikuwa iko mahali pake lakini kuna dharura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun enyewe waamini mchene Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla haki ya kumcha haki ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala wala tamutunna illa na amri za Allah Subhanahu wa akasema Allah Subhanahu ta wa ta'ala khudhil afwa wa'amur bil 'urf wa'arid jahilin akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala khudhil afwa kweni nwenye shikamana na msamaha na kweni nyuko mshana katika mema kweni nyuko kuelekezana katika njia ya Allah Subhanahu wa ta'ala wa'arif na djieke mbali na hao wajinga wajinga ni kina nani tukio mswala ni pale inapotokea mzozo au inatokea tofauti ya mke na mume au mtu na mwingine au muislamu na ndugu yake ikawa kuna wetu au baadhi yetu wanakuwa na ile kwamba usimsamehe. Kwa nini hauone vile amekukosea? Angalia vile amefanya ni kawaida yake. Kwanini nini Kwanza si katika familia yako, si jamaa yako, si kabila yako. Kuna watu kama hawa ambao Allah Subhanahu ta'ala ana pemiza na na tujeke mbali sana na wao. Watu ambao hawataki kuona watu wakisameheana. Watu ambao hawataki kuona mujtamaa wa Kiislam ukipiga hatua kadri alivoomrisha Allah Subhanahu wa Kuna watu ambao hawataki kuona watu wanashirikiana. Yee yako tayari kupigania kabila yake, yuko tayari kupigania familia yake, lakini ikifika ni asala ya dini, ikifika ni haki, inataka kusimamishwa hao ndio wa kwanza kuipiga haki. Na tumesikiza katika hotuba khairu du'a du'a yawmu arfa. Du'a bora ni du'a ambayo mtu anaomba siku ya arfa. Sasa vipi wewe unataka ujibiwe du'a zako na Allah Subhanahu wa ta'ala? Vipi wewe unamwomba Mwenyezi Mstaala na huku, uko na kitu na mwenzako katika kifua chako? Na Allah Subhanahu wa ta'ala anasema kana li mu'minin wala mu'minatin itha qada Allahu amran Idha qala Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara hayakuwa kwa mu'min wa tiyume au wakike, pale Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallam amehukumu jambo alafu yeye akawa na khiyari kuna mambo ambayo tumeachiwa khiyari katika dini kama vile kusali sunna lakini faradhi sala ya faradhi ni lazima kwa kila muslam ambaye amebaligh lazima aswale Lakin hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrishia watu kusameheana kwa vyovyote vile iwe imetokea nini amekufanyia nini hata kama alikuulia mtu wako wa dini, alikuulia ndugu yako alikuulia mzazi wako alifanya lolote alilofanya lazima tusalimishe katika amri ya Mwenyezi Mungu nayo ni kule watu kusameheana hatuna khiyari katika kusameheana hiyo hatuna khiyari ndugu wa Islam kama we kweli unamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu na unatarajia kesho utakwenda kukutana na Allah Ta'ala basi lazima nawe umsamehe ndugu yako kwa sababu msamaha au kumbana msamaha ni lazima na huenda aliyokukosea kukosea si kuombe msamaha kwa sababu wanadamu tunajijua sisi wenyewe balil insanu ala nafsihi basira huenda wala والله asiji yakakuomba msamaha lakini wewe ambaye unajua fadhla fadhla ya mtu kusamehea ajiri yako iko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala faman afa wa aslaha fa ala Allah yula samehe atakaye samehea na akasuluhisha baina watu wawili sana au makundi mawili waliokosana basi ujira wake yuko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nani hataki thawabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu anasema ala, ala tuhibbuna ayaghfira Allahu lakum aya inashuka wakati Abu Bakara alikuwa kataza kuna maslahi alikuwa anamfanyia moja katika masahaba akawa anataka kuzuia yale maslahi kwa sababu alikuwa anmsaidia sasa hii hii aya abubakara anasema bala kwa sababu Mwenyezi Mungu anauliza je, hamtaki na nini Mwenyezi Mungu awasamehe nani hataki kusamehewa na Allah Subhanahu ta'ala nani katika sisi anajua anajitosheleza hakuna nduguangu al alkamalu lillahi azza wa kujitosheleza ni kwake yeye Allah Subhanahu ta'ala Kivyo lazima au inawajibika sisi kama Waislamu kule watu kusameheana kule watu kuiana radhi na katika kusamehea sifa ya kusamehea ni kule wewe kutoa kile kitu katika moyo na vilevile vile kusahau tukio kama lile au masala kama yale isiwe mtu atakukosea leo alafu ikatokea baada ya muda amekukosea kisha ukasema na siku ile ulinikosea Mwaka jana ulinikosea hivi hivi au juzi tu umenikosea leo tena unanikosea itakuwa wewe haukumsamehea kwa sababu haitakikani ukumbuke jambo ambalo tayari umesema umemsamehea. kitu ambacho umekifuta hakitakikani wewe ume ukikumbuke na hasatan pande ya mke na mume pia inatokea masala kama haya. ema ni mke au mume unasema juzi tu nimekusamehea umenikosea tena kwa hakika mwanadamu siku zote anakosea Kulu Bnu Adam, khatoa na khaira kila mwanadamu anakosea kila mwanadamu anakosea awe imamu awe shekhe awe nyanya awe mzazi awe mtu ambaye anaheshimika katika mujtama, kila mtu anakosea Lakin mbora wa kukosea ni yule mwenye kuomba msamaha mwenye kurudi nyuma akataka radhi za mwanzake kwa hivyo ndugu wa wakati mwengi isipokuwa tunahemeza katika masala ya watu kusameheana kwa sababu sote tunataka msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta Ta'ala na hakuna isipokuwa kila mtu anataka msamaha wa Allah wa Ta'ala na uenda amekukosea na asije kukuomba msamaha lakini ukitambua thawabu ambazo zinakungoja mbele ya Allah wa Ta'ala basi utakuwa mwepesi wa kumsamehea ndugu yako kama huyu ambaye muko katika imani ya kisawasawa ao mko katika njia ambayo ameamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ikija kitokea ama zako amekufuata msamehe. Na vile vile kutaanabahisha kwamba akikujia mtu anakuomba msamaha ukakataa kumsamhea, basi tambua wewe ndio unabeba dhambi. Maadamu yeye ametaka kutaka msamaha wewe ukakataa Tambua wewe unaesambika umemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Allah ndiye anajua vipi atakuadhibu kwa sababu ni makosa pale Muislam anakoomba msamaha kisha wewe ukakataa kumsamhea na vile ni lazima watu kusameheana kwa hivyo inshallah tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika walina ladhina sami'u al-qawla fattabi'una ahsan Allahumma 'allina al-haqqa haqqatun ittiba'a وعن الباطل باطل رزق زينابا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماءنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من ادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم انصرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تصلت علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا, علينا من لا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا الى النار مصيرنا برحمتك يا ارحم الرحيمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الاصحاب فسبحانك يا ذا الجلال والكمال والسلام رسول الله ولله